Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, ami mi Istentiszteletünket kezdjük el a 154. számú énekkel. Úr Jézus, mely igen drága a Te ígédnek világa! Valóban csodálatos előttünk az, hogy mindig és mindenütt a te szent színed előtt lehetünk, és hogy bárhová mennénk is, mindenütt csak veled kell találkoznunk, mert te mindenütt jelen vagy, és látod a gondolatainkat, ismered az érzéseinket. Azt is tudod, úrunk, hogy most jöttünk el ide, belelátsz a szívünknek a legmélyébe, ismered a titkos bűneinket az elrejtett szomorúságainkat, bánatainkat, de ismered az örömeinket is, Urunk, olyan jó, hogy nem is kell előled semmit sem eltitkolnunk, mert hiszen Te előled mindig csak Te hozzád menekülhetünk. Vizsgálj meg hát most is bennünket, könyörgünk a Zsoltár írónak a szavai szerint, És kérünk téged, hogy lásd meg, Urunk, láttasd meg velünk is, ha van -e nálunk az engedetlenségnek, a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj bennünket az örökké valóságnak az útján. Mi hozzád vágyunk, és köszönjük, hogy ezt a vágyakozást is látod a mi szívünkbe. Mi téged szeretünk, dacára, mindennek, amivel megtagadjuk a cselekedeteinkkel ezt a szeretetet, És köszönjük, Urunk, hogy ezt is látod a mi szívünkbe. Ó, légy hát, kegyelmes, és hajolj le hozzánk, és szenteld meg ezt a mi Isten tiszteletünket, és Ted valóban, élő gyülekezetté ezt a gyülekezetet a Te íkét által. Köszönjük Néked, hogy meghallgattál most is, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Kedves testvérek, Istennek az ígéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném ma hirdetni, írva található a Jónás prófét a könyve első részében, különösen a 4., 5., 6. versben, de az első verstől kezdve olvasom fel a következőképpen. Slún az úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához mondván, kellj fel, menj minivébe a városba, és kiássz ellenem, mert gonoszságuk felhatott elémbe. És felkelt Jónás, hogy tárzizba szaladna az úr elől. Lenóna azért Jáfóba, és talála ott egy hajót, amely méne Tárziszba, és megadván a hajóbért veszálla abba, hogy Tárziszba menne velük az úr színe előtt. Az úr pedig nagy bocsáta a tengerre, és nagy vihar a tengeren, és a hajó már-már töredezik alatt. Megfélemlének azért a hajósok, és kiáltálnak, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzám én a mester és is mondani ki, Mi lát, te nagy alvó? Keld fel, kiálltsa te istenedhez! Hát, ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el eddig a szentéget. Kedves testvérem, bizonyára emlékeztek, vagy legalábbis sokan közületek, hogy két héttel ezelőtt odhagytuk abba Jónás proféta történetének a magyarázatát, hogy elfutott az Úrnak a színe elől az Istennek el az embere. Minivébe kellett volna neki mennie, és ő egészen más irányba tárziszba ment, vagy legalábbis akart volna menni. <tos> Tehát éjszak helyett messze-messze a legnyugatibb partvidékre igyekezett. Az engedelmességnek az útja helyett az engedetlenségnek az útját választotta. El akart menekülni a feladat elől, el akart az Isten elől. És mostan azután így folytatódik tovább a történet, hogy az Úr pedig talán egyszerűbben így mondhatnám, hogy de az Úr, de az Isten, Nem tudom, hogy érzitek-e testvérek ebben a folytatásban valami <coughs> csendes iróniának a mosolyát. Az előbbi versekben még szinte hallatszanak a léptei egy futó embernek, aki menekül, aki az Isten elől menekül. Talán lopva, hátra-hátra tekint még, nem követi-e valaki. <coughs> Azután ott van egy hajó, gyorsan beszáll ebbe a hajóba. Úgy érzi, hogy most már talán Rendben van minden, hiszen ez a hajó éppen a világ ellenkező részébe viszi, mint amerre neki kellett volna mennie. Végre elindul a hajó, na most már biztonságban van. Főlsóhajt, megkönnyebbültem, aztán lemegy a hajónak az aljába. Lám minden jól sikerült, ottan lefekszik, elalszik. De az Isten! Ez a balga ember. Én még azt hitte, hogy álomba menekülhet az ő engedetlenségének a következménye elől. Nagyon sok mai Jónás is egyszerűen azt gondolja, hogy majd átaluszza azt az utat, amelyiken menekül az Isten elől. Pedig drága testvérek, az alvás az nem megoldás. Az alvás nagyon jó dolog egyébként, de a bűnt, a mulasztást, az Istennel szemben való engedetlenséget, nem lehet úgy kialudni, mint egy fáradtságot. Hányszor előfordul az, hogy az Isten hív bennünket, az Isten megbízást ad, és mi nagyon jól tudjuk azt, hogy mit kellene tennünk, csak nem ízlik nekünk az engedelmesség, és megfutamodunk, és akkor azután azt gondoljuk, hogy na majd alszunk rá egyet vagy kettőt, majd terik az időt. És az idő múlásával azután majd újra rendbe jön megint minden Isten és közöttünk, pedig testvérek, ami bűneink nem évülnek el. A világi törvények szabnak határt a büntetésre, és hogyha valakit a határidőn belül nem vonnak felelősségre, az akkor megmenekült a büntetés alól, Isten előtt azonban nem lehet úgy elintézni a mi bűneinket és engedetlenségeinket, hogy na majd elfelejtődnek idővel, majd elévülnek az idő múlásával, majd az idő rendbe hozza mindent, és azután jó lesz megint minden. Nem, testvérek, a bűnt, mindenféle bűnt egyetlen egy módon lehet csak az Istennel elintézni. Úgyhogy az ember nagyon alázatos és nagyon komoly bűnvallással beleteszi azt a bűnét, meg azokat a bűneit az Isten bűnbocsátó kegyelmébe. Amíg ez meg nem történik, addig minden bűnöd nyilván van tartva, és egyszer egészen bizonyosan utolér miatta az Istennek a keze. Hiába mondod azt, hogy ó, már régen volt Már befette az időnek a pora, ne piszkáljuk a régi emlékeket, örüljünk, hogy elmúlt, örüljünk, hogy elfelejtődött, nem testvérek, mert az Isten úgy sem hagy békén. Az Isten utolér, nem hagy békén addig, amíg el nem intézed vele személyesen. Lám Jónás se hagyta békén. Ez a szerencsétlen ember azt gondolta, hát mit is gondolt tulajdonképpen? Mit is gondolhatott egyáltalán tulajdonképpen ez az ember? Valami olyan formát gondolt, hogy na, most már Isten hatósugarán kívülre került. De szerencsétlen Jónás, hát az Isten sokkal közelebb van hozzád, mint ahogyan sejtett. És még ez a szerencse, mert mi lenne veled, Enélkül, különben. Te modern ember, te azt gondolod, hogyha te megszakítod a kapcsolatot az Istennel, akkor az Isten is megszakítja veled a kapcsolatot? Mi emberek ezt tennénk, és az Isten is megtehetné. Mi emberek nagyon könnyen hajlunk arra, hogy amikor valaki nem hallgat reánk, hiába figyelmeztetjük. Látjuk, hogy a veszélybe rohan, megpróbáljuk visszatartani, de nem sikerül, akkor kimondjuk rá az ítéletet, hogy hát nem lehet rajta segíteni, ám menjen a veszélybe, én már nem tettek róla többet. Képzeljétek el, mi lenne, hogyha az Isten is így bánna velük. Hogy micsoda nyomorultul néznénk ki, de az Isten nem hagyja olyan könnyen veszélybe rohanni az övéit. Az Isten mindig megtalálja a módját annak, hogy utolérje az előle menekülő jónásokat, és kiragadja őket az engedetlenségnek az útjáról, és visszafordítsa az életüket önmagához. Egyet nagyon komolyan jegyezzünk meg, kedves testvérek, azt, hogy Isten az ő benne hívő embereket szigorúbban szereti, mint a hitetleneket. Ne értsük fél, ez nem azt jelenti, hogy jobban szereti őket. Nem, mert az Isten mindenkit egyformán szeret. Egyformán jól szeret. De az övéit szigorúbban szereti, mint azokat, akik nem hisznek ő benne. Jónást azért nem engedi Tárziszba olyan nyugodtan hajókázni, mert Jónás az ő választott. Mert Jónás az ő lelkének a hordozója. Mert Jónást egészen máshová vinné az ő küldetése és az ő megbizatása. Máshová szól az ő elhivatása. Nézzétek, más hajózhat egész nyugodtan, ahová kedve tartja. Jónás nem. Más csalhat, lophat nagy összegeket. Anélkül, hogy kiderülne, és különösebb baja lenne belőle. Jónás Egy villamos jegy csaláson is lebukik. A világ fiai váltogathatják a szeretőiket, akár minden héten, nem lesz belőle különösebb botrány. Az Isten gyermeke körül pedig egy ilyen dolognak még a látszat miatt is kitör a vihar. Ezt értem azon, amikor azt mondom, hogy Isten az övéit szigorúbban szereti. Tehát valahogy úgy jobban szemmel tartja, szorosabb gyeplőn fogja őket, és hamarabb bünteti őket. Azért, mert szereti őket. És azért, mert nagyon nagy árat fizetett érettük. Jézusnak az életét. Drágák neki, sokba vannak neki. És különösen azért, mert fel akarja használni őket. Isten nem mond le rólad, Jónás, ha te lemondasz is ő róla, és a néki való engedelmességről, Isten nem fog lemondani rólad, ezt vedd tudomásul, minden Jónás vegye tudomásul. És ezt ez a Jónás is nagyon hamarosan megtapasztalja, és meg is tapasztalja minden Jónás hamarosan íme itt a történetben azt látjuk, hogy Jónásnak megvan a maga terve, megvan a maga jó számítása, és látszólag minden nagyszerűen sikerül, várakozáson felül, stimmel minden. De az Úr, de az Isten, mit cselekszik az Isten? Íme azt olvassuk, hogy nagy szelet bocsáta a tengerre, és nagy vihar lőn a tengere. Úgy is mondhatnám, kedves testvérek, hogy Az Isten utána küldi Jónásnak az angyalát, egyik angyalát. Miért mondom ezt, hogy egy angyalát küldi utána, És én vihart küld utána. Most azért testvérek, mert a 104. Zsoltárnak a 4. versében olvassuk ezt, hogy az Úr a szeleket teszi követeivé. Követ ugyanaz a szó, amit a Magyar Biblia másod így fordít, hogy angyal. Tehát a szél is, a vihar is, angyal, Isten küldötte, Isten követe, Isten-tőlhöz üzenetet, Isten akaratát hajtja végre. És most el az angyal megkezdi a feladatát, megkezdi a szolgálatát. Sűrű, sötét felhőket, felhőkkel vonja be az eget, felkorbácsolja a tengernek a vizét, A hullámok egymástra torlódnak, recseg, ropog az egész hajó, megremegtetik a hajósoknak a szívét, őrületes veszedelem, halálos félelem, hatalmas nagy hullámok csapnak át a hajónak a fedélzetén, majd lesodorják őket, kitör a vihar és tombol ezeveszettől. De most figyeljétek csak meg testvérek, hogy egyszerre hogy megváltozik ennek a viharnak az értelme, Meg az egész jelentősége, hogyha így mondom, hogy angyal. Hogy az a vihar angyal. Zord arcú, félelmetes követ, de az Istentől jön. És az Isten üzenetét hozza. És egy Isten elől menekülő embert keres és egy eltévedt hívőt akar felrázni, jobbelátásra bírni, és az Istenhez visszafordítani. Ugye milyen más jelentősége is értelme van így a mi életünk viharainak is, amelyek olykor-olykor megfélemlítik a lelkünket, például egy, egy, egy, egy betegségnek, vagy egy gyászeset, fájdalmas viharzásának, vagy talán egy anyagi nehézségnek, amiben a lélek, a gondoknak, a hullámai között már-már kezd elmerülni, vagy egy csalódás, egy bánat viharának, vagy akár egy történelmi viharnak, nézzétek, ezek mind-mind az Isten követei. Ezek mind az Istennek a szolgái, az Istennek az angyalai a te javadra. Isten elől úgy se lehet elfutni, és Jónást is utoléri az Isten, és a mi életünkben is mindig azért vannak viharok, akár történelmi viharok, akár sorsszerű viharok, akár érzelmi viharok, vagy bármiféle más anyagi viharok például, Azért vannak, mert az Isten ki akar ragadni bennünket az engedetlenségnek az útjáról, és szorosabbra akarja fűzni a kapcsolatunkat önmagával. Tehát abban a viharban is, akármilyen vihar legyen, az az Isten szeretete szól, és az Isten szeretete hív. Én már megtapasztaltam, testvérek, hogy az Isten kénytelen néha rettegést és fájdalmat okozó élmények nyelvén beszélni velünk, mert különben a mi engedetlenségünk megáltalkodottságában nem értenénk meg a szavát, nem hallanánk meg a szavát, de akkor is, és ebben is az ő szeretetéről beszél, mert az Isten nem beszél kétféle szájjal, És az Istennek nincs kétféle beszéde, csak egyféle beszéde, és ő soha nem jut ellentétbe önmagával, is, soha nem kerül ellenmondásba azzal a szeretettel, amelyik, amelyiket a Jézus Golgotai keresztjén átmondott ennek a világnak. Mindig ugyanazt mondja, a viharon keresztül is csak azt mondja, amit a Golgotai kereszten átmondott. Gyermekkorunkban, emlékszem rá, biztos ti is megcsináltátok, gyakran megcsináltuk, hogy odaszorítottuk a fülünket a táviró oszlophoz, és hallottuk a zúgást, azt a zúgást, amit a szél okozott fönt a huzalokban. Nos, drága testvér, ha úgy hallgatsz bele az életed viharainak a zúgásába, hogy a lelki füledet odaszorítod a Jézus keresztfájának az oszlopához, akkor mindenben az Isten szeretetének a hangját hallod. És akkor elmarad mindenféle fájó dissonancia és a legfélelmetesebb helyzet is valami csodálatosan szép hangot ad. Hát ezért tudta jobb fájó sebeinek cserepekkel való vakarása közben is Istent dicsőíteni. És ezért volt lehetséges az, hogy Pál és Szilás ottan a filippi börtönben, sötét éjszakában, kezük lába, kalodába szorítva, korbácsütésektől fölvérzett háttal is zsoltárokat tudtak énekelni. Mert az Isten beszéde mindig és mindenben ugyanaz. Az ő mérhetetlen szeretetének a beszéde és a keresztből hangzó szeretet rezonál mindenből, minden dologból és minden eseményből, a viharból is. És az egész világ és az egész élet egy nagy viszhang a kereszt beszédére. Nézzétek itt két dologból is látszik ebben a történetben, hogy valóban angyal volt ez a vihar. Az egyik dolog, amiből látszik az, hogy ezek a hajósok, a drága holmit, amivel telerakták a hajót, mind igyekeznek bedobálni a tengerbe. <köhem> Milyen csodálatos! Mind attól, amilyen drága volt a számukra, amikor, amit olyan nagy gonddal csomagoltak be a parton, és amit olyan nagy, reménység, ami, nagy üzleti reménységet hasznot reméltek a túlsó parton, és amiért annyit fáradtak, amire annyit költöttek, attól, mind igyekeznek megszabadulni. Semmi nem kell, amikor az életét kell menteni az embernek, semmi másra nincsen szüksége. Mit számít akkor a földi jó és a gazdagság és bármi más, hogyha a halál árnyéka vetítődik, rejá. Valóban, testvérek, A viharban az ember megszabadul mindannak az igézetétől, ami egyébként olyan rettenetesen fontosnak látszott a számára. Lakás, autó, pénz, állás, vagyon, fizetés, szépség, hírnév, minden-minden, ami azelőtt úgy csillogott, és amiért úgy törte magát az ember, és ami az ambícióját úgy ösztökélte, És amivel úgy szerette volna minél jobban telerakni a hajóját, hogy el tud szürkülni minden, amikor a halál árnyék a vetítődikre jár. Tudjátok, testvérek, a viharban úgy leszűkül a köre, mind annak, amit az ember szükségesnek tart a maga számára. Annyira leszűkül, hogy lassan megérti az ember, mire célzott Jézus, amikor azt mondotta, hogy. Egy a szükséges dolog. Egy. Egyetlen egy. Az életet a halálon is átmentő Istennel való közösség. Ez. Ennek a biztosítása, ennek a megmaradása. Vessen minden, de ez maradjon. Ez az egy, ez maradjon. Mert ez az egy a szükséges dolog. Ezt is megtanulja az ember a viharban. Azután imádkozni is megtanul az ember a viharban. Mi itt is azt olvassuk, hogy a hajósok megfélemlének, és kiki -ki a maga istenéhez kiáltott. Addig talán eszükbe se jutott neki kiáltani az Istenükhöz, amíg szépen sütött a nap, és csendes vízen, megfelelő széllel, kedvező széllel haladt a hajó a maga útján. De amikor beborult az ég, és amikor örvény lett a tenger, akkor már igazán nem maradt más, mint hogy könyörgőre kell fogni a dolgot. De sok ember megtanult a viharban már, Az Isten segítő keze után kapkodni. Tehát tudjátok, mindig egy kicsit gyanús az, amikor valaki a viharnak a kellős közepén kezdi ácsolgatni a mentő csónakot. Sokkal jobb azt készenlétben tartani még akkor, amikor szépen süt a nap. Hogy azután nyugodtan hajózhassék az ember tovább abban a tudatban, hogy van oltalom van menedék, még ha vihar jön is. Ismertem egy férfit, aki a háborúban valami olyan lábsebet kapott, ami sehogyan se akart begyógyulni, és ami miatt nagyon sokat szenvedett, és majdnem mindig ágyban kellett tölteni az idejét. De éppen ennek a nyomorúságnak a révén került közel az Istenhez, és tanult meg imádkozni. És nagyon boldog volt. Azután egyszerre csak elkezdett javulni a sebe. Majd lassan egészen meggyógyult. Teljesen rendbe jött ez az ember. Olyan volt, mint minden más egészséges ember. De szinte ennek megfelelő arányban távolodott el megint az Istentől. Lanyhult a hitélete, kihagyott az imádsága, és már-már szinte egészen elszakadt az Istennel való közösségből. Azután egy szép napon megint kiújult, fölfakadt a sebe. Megint ágyba került. És az egyik látogatójának, aki megálltottan az ágya mellett, és sajnálkozott rajta, részvétérről biztosította, azt mondotta, ne sajnálj engem. Csak a régi barátom tért vissza. Isten küldte. Mert jobb sántán járnom a keskeny úton, amelyik az életre visz, mint két egészséges lábbal azon a széles úton, amelyik a veszedelemre visz. Így mondotta a betegségére, hogy a régi baráta. Így is mondhatta volna, hogy az Isten angyala. Mert ugye így is igaz. Igaz bizony. S testvérek, még egy utolsó, nagyon aktuális üzenete van ennek a történetnek a számunkra. A hajó veszélyben van. Az emberek mindent elkövetnek, hogy mentsék a hajót, dolgoznak, futnak, lótnak, fáradnak, összeszedik minden erejüket, hogy megmentsék az életüket Jónásét is. És ebből a közös, ebből a közérdekű munkából éppen csak Jónás nem veszi ki a részét. Nem törődik vele, hogy mi van körülötte. Nem törődik vele, hogy mivel foglalkoznak a többi emberek, a pogányok. Ő alszik. Látjátok, testvérek, hová tud süllyedni Istennek az embere, Istennek a gyermeke, egy hívő ember, hogyha engedetlen, az a hajó ott egy sorsközösség, olyan, mint egy falunak, vagy egy városnak, vagy egy országnak a lakossága. És ugye azt tudjuk minnyáján, hogy ma ez az egész világ olyan, mint hogyha egy hajóban utaznék az emberiség. Az egész földi világ egy nagy sors közösség. És hogyha valahol léket kap a hajó, mindegy, hogy Brazíliában vagy Vietnámban, <coughs> vagy Afrikának a közepén valahol, tehát a hajónak egy egészen másik oldalán, mint ahol, ahol éppen pont mi élünk, Minket akkor is éppen úgy fenyeget az elmerülés, mint azokat, akik közel vannak a léghez. Ugye milyen visszatetszik az, amikor mások igyekeznek megmenteni a hajót és kivezetni a viharból, a hívő ember pedig alszik. Szemlélhetett te egyáltalán? Közönösen és kívülről, amikor jó akaratú emberek mindent elkövetnek és igyekeznek kultúrát növelni, életszínvonalat emelni, építeni, békét megmenteni a hajón, szörnyű, borzasztó látvány. Egy alvó Jónás, a sűjjedő hajó. Mi lehet, te nagy alvó? Rázza föl a kormányos, az Isten emberét. Kelj föl, kiálltsa te Istenethez. Hát, ha gondol velünk az Isten, és nem veszünk el, szem bizonyosan. Csak kelj föl, Jónás! Csak ébredj föl, és kiálts! Könyörögj magadért, és könyörögj az egész hajóért. Könyörögjünk együtt. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül, Lelkem a viharból, bűnből, minden bajból hozzád menekül, bár a föld mind rombadőn, s ha a pokol tört, Jézus maga áll ört. 294. számú ének második versével könyörödjünk minnyájan együtt. Köszönjük neked, hogy te nem hagysz bennünket a vesztünkbe futni. Köszönjük, hogy a te kezed utolér bennünket, bárhová megyünk. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy drágák vagyunk előtted. Hogy sokkal többre tartasz bennünket, mint mi önmagunkat. Hogy sokkal jobban szeretsz bennünket, mint ahogyan mi tudjuk szeretni magunkat vagy a gyermekeinket. Köszönjük Néked, urunk, hogy a Jézus Krisztusnak a keresztjén át nézel bennünket. És köszönjük, urunk, hogy a Te szeretetednek a hangját hallhatjuk ki a viharból is, ami olykor-olykor kitör körülöttünk. Ó, nyisd meg a mi szemünket, urunk, hogy az életünk fájdalmat és rettegést okozó eseményeiben, viharos dolgaiban Hadd lássuk meg a te követedet, az angyalt, akit utánunk küldtél, akit értünk küldöttél, aki által vissza akarsz fordítani bennünket önmagadhoz. Hadd értsük meg, Urunk, a körülöttünk folyó eseményeken keresztül is a te hangodat. Hadd halljuk ki belőle, a te szeretetednek a beszédét. Ugyanazt a szeretetet, amelyet, amely a volgotai kereszten átszól ehhez a világhoz. Ó, urunk, köszönjük néked, hogy a tiéd lehetünk még akkor is, amikor nem akarunk. Kérünk vezess az engedelmességnek az útján. Használj föl bennünket, miájunkat ott, ahol éppen vagyunk a te szent neved dicsőségére. Ébresz föl bennünket, urunk, akár vihar által, akár a hajó kormányusa által, de ébresz föl, hogy kiáltani tudjunk hozzád ezért a világért. Őszinte, igaz, bűnbánattal, reménységgel, hittel tudjunk belekapaszkodni a te szent kezedbe. Hiszen annyi drága ígéretünk van nékünk, te tőled, urunk. Köszönjük, hogy szigorúbban szeretsz bennünket, mint másokat. Hadd legyen ez a számunkra megtiszteltetés. Fegyelmez és így vezes tovább, Uru, és használj, használj fel, rádbízzuk magunkat, és így könyörgünk most ezért a világért, meg ezért az országért, ezért a népért, ezért az egyházért, ezért a gyülekezetért, közelben, távolban lévő szeretteinkért, Ó, Urunk, emlékezz meg a Te ígéreteidről, a Te kegyelmedről. Könyörülj meg ezen a világon. Vidj jó végre, Urunk, a jó szándékú törekvéseket. Szenteld meg a Te népedet. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Jézus érdeméért. Amen.